Zortzigarren unitatea. Atarian. Nongo mina. Kaixo, Oskar, zer moduz daukazu bizkarra? Ez oso ondo. Gaur bizkarreko minan dia daukat? Ba, gaur ez egin esfortzu ondirik. Poliki-poliki bili. Bai, bai. Eta azuk, zer moduz daukazu belauna? Ba, skozo beto. Belauneko min gutxiago daukat. Poste naiz. Animo, Oskar, hariketak egin eta gero? Obeto, sentituko zara. Bai, gero arte. Agur...